Hogy ezt mennyire szerette az én anyám. Jó reggelt kívánok! a 2019. január 17-e csütörtök van, és el szeretném mondani önöknek, hogy 4 perccel múlott 7 óra. A tarlos már leoltotta a villanyokat, a jóisten még nem hozta fel eléggé a napot, a kettő közötti átmenet tapasztalható, hogyha valaki kinéz az ablakon, vagy közlekedik az utcán. Minusból tartunk a plusz felé, a tél, hogy ilyen közhelyeket puffogtassak enyhített szorításán. Van néhány gondolat, amit meg szeretnék osztani önökkel, aztán belevetem magamat a Kejfely Jancsi habjaiba, bár a fél nyolc utáni habokhozért minőségileg nem különböznek a fél nyolc előtti haboktól,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 nem fejeződik be, és ha egy kört rajzoltam, hát akkor ebből nem lesz teljes kör. Hét óra után kilenc perccel ebből kimaradtak. Mindenhol az égegy a világán szeretem a világot a maga varcára változtatni. Most már az Uzsoki utcai kórházban annyi orvost ismerek, hogyha folyoson közlekedem, akkor nagyjából eh, hasonló időszak jön létre, mint amikor az édesapám még élt, és a Kutvölgyében vagy az Uzsokiban, mert ezen a két helyen dolgozott közlekedve, a legkülönbözőbb emberekkel beszélgettem el, orvosi vagy nem, orvosi vonatkozásban, mint valami nem tudom micsoda.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 a, a, a könyveim, ennek a folyománya a lányom, aki azért az eddig elmondottakhoz képest a legönnállóbb életet él, és hát ezt kénytelenek, vagy nem kénytelenek önök reggelente elviselni. Mindenki tart valahová. Gyakorlatilag azt szeretném rájönni, hogy hovatart.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 Kocsiszt szakja, Olivió, mert hogy ugye az események nem álltak meg, de behozom ide a repertoárba. Donát Annát is, aztán jön Györgyevics Beredek, aztán jön a Wintermontel Zsolt, aztán jön Ugi Attila, a férfi női arány nem tökéletes, de hát ezt hozta össze a Sép, meg az élet. Jó kívánok, többet nem fogok köszöngetni, és még egyszer ajánlom a telefonszámomat. oszt fél nyolctól ki zárva, többé kevésbé. A párbeszédből, bár a polgármesterekkel folytatott beszélgetések interaktívak, már ha kapcsolódnak a témához. 061 -9 0 -9 -9 -9, és 06 -6 -7 -7 -1 -1 -6 -1. uf Én beszéltem! Love was just a glance away, a warm embracing dance away.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 De az a legnagyobb probléma, hogy amikor van egy horizont, ami teljesen nyílt, akkor a... senki nem fut neki. Ha lennének korlátok, amiket lenne értelme átlépni. Tehát De ez magasabb segíteni... gondja, hogy a komolyan tehát ez életünk korlátokkal, meg nem korlátokkal van, teret, tehát érti ez így ebben a formában értelme. De most az iránymutatásról beszélünk. Ha nem mondom azt, hogy van egy korlát, amit nem lehet átlépni. Minden akkor, korlátot lehet át lehet lépni, lehet lépni uram. Legfeljebb annak olyan következménye van, aminek következtében az ember börtönbe jut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 Pártján voltam, mert a Pető iszonyatos kínban volt, Na, de ez a, azt. Ez a hipnotizálás, ez a hipnotizálás. Én nem nézek tévét, önt hallgatom, reggel. De könyörgöm, amikor... én is ugyanolyan hipnotizáló vagyok, tehát a... ebből a szempontból ugyanaz vagyok. vissza a, a kölykeimet, vagy megyek uh, dolgozni. És csak ilyen másodlagos információim vannak erről. Jó, akkor mondok politizál... egy másik példát. Itt nem volt a Csor... okay, ember van. Itt, itt állt a csorba, Lat, és beszélgettünk, ő azért hangmérnököm, ismerem a 80-as évekből, Igen. még a rádióval beszélgettünk a gyereknevelésről. És azt mondtam neki, hogy ott van a humpola, aki baromira neveli a gyerekét, és a gyerek valami fantasztikus. És akkor ott vagyok én, aki egyáltalán nem neveltem a gyerekemet, neveltem, de nem annyira, mint a humpola, és fantasztikus. Most az a kérdés, hogy melyik a jobb. Önnek szerencséje van Jobb nincsen Ugyanezt szeretnék kérték el Csak más úton És van akinek szerencséje van, van De ha szerencséje van, kérdézé... van Akkor az nem én vagyok, hanem a lányom De az Igen. nem belőlem fakad Tehát az, én, az úristen nem adott nekem olyan szerencsét Amit becsomagolt És azt mondta, hogy ennek ez felezhető És odaadhatod a lányodnak A lányom szerencséje kérdézé. az az általa kiváltott szerencse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 Tehát mindannyian valami révületben, hogy milyen jó, de de köz, tehát, tehát és közben mi saját magunk nem matatunk ugyanilyen mértékben mások szoknyája alatt. És aztán utólag azt mondjuk, hogy a K életbe legalább azt megtettük volna. Reggelt. István, jó reggelt! Lakatos István, jó egy idősek a lányaink, és az én lányom is kifejezetten kérdő, hogy megkapjon iránymutatást és a saját hibáiból szeretne majd tanulni. Nem pedig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 Jó reggat! Jó reggat, hallgatom, dolog is bántott engem, tegnap este közéletében. Az egyik az uh, a pap Dániel is hadháziákhoz csörtéje és a másik Péter falakja fila. Melyik? Melyik? Melyik? Egyik se. Egyik se. Egyik se. A hadházi egy monomániás, a pap Dániel pedig egy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 Szerintem érdemes lenne Papdánielne kimennie a napra, hogy megnézze, hogy egyébként van-e árnyéka. Egy hosszabb, két rövidebb még belefér. Elvtársaim, urak, hölgyek, leányok, Urinők, nők, úri hölgyek, úri emberek, van még bárki, aki valamit szeretne? Nagy a felhozatal telefonálásban, de én ennek most túlzott jelentőséget nem tulajdonítok. Meg egész nap rosszul fogják érezni magukat, hogy nem telefonáltak. Nézést, Laci, melyik? Ja, megvan, igen, megvan. Jó, jó, nem kell, hogy felállj. 06148909999 és 0636771161 először. 061489099 és 0636771161 másodszor.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 Ezután a Momentum székhelyén nem vették át a számbevőszék adatbekérő leveleit, így nem adták át az ellenőröknek a kiadásokat és bevételeket a látámasztó dokumentumokat. Ezért október elején a számbevőszék felfüggesztette a Momentum állami támogatását.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 Ezt egyrészt a párbeszéd oldaláról hívták fel a figyelemet erre a rajzfilmre, vagy videóra, részről szerintem, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy az ász valamikor is közzétett volna bármely pártal kapcsolatban hasonló videót, ha tévedek, akkor elnézést, de minden esetre e tekintetben meglehetősen magas polcra kerültek, és miközben nagyon viccesnek tűntem a beszélgetés elején, vagy talán most is, én azért azt gondolom, hogy ezt nem olyan nagyon vicces, és itt nyilvánvalóan most két embernek kéne lennie, minimum a túloldalon, a másiknak az állami számbevőszék részéről, mert ez nem megúszható, de árulja már el, miközben nyilvánvalóan ö, majd a másik fél máshol kommunikál, hogy mindebből mi igaz, mert hát ugye bűnlajstromként azért nem kevés. Igen, viccesnek egyet nem lehet mondani, ugyanis egy hagyjára ami most, ami most történik. Alapvetően semmi nem igazából abból, ami a videóban elhangzik, illetve amit ők, ami amiről az ÁSZ úgy beszél, és pont erről szól e, az elmúlt több hét a mi részünkről, hogy próbáljuk hozzájuk eljutatni azokat a dokumentumokat, amiket tudnák igazolni. E, pontosan tudjuk, hogy ezeket a dokumentumokat hogy látták és átvették, e, ehhez képest e, úgy viselkednek, mint akik, akik nem találnak minket. Jó, de akik, nem egy kafka, nem kafka novellában vagyunk, találnak. már pedig ugye az, amiről önben... De ön az, be... az a baj, hogy ez egy Kafka novella. ez konkrétan egy élő Kafka az vagyunk, és ezért állunk teljesen értettem,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 mint, mint egy, a Momentumról egy dolgot állítanak manapság az emberek, egy kis új, hiteles, tiszta párt. E, ha ez a a hagyzatot tovább folytatják, az a folytató, nem érnek rá, mint hogy itt is van egy, egy, egy korrupt új párt. Ráadásul próbálják ránk húzni amit amúgy a, a kamu szoktak az emberek gondolni. És teljes mértében felháborító az, hogy amíg megjönszerűbb a haddoztéli számlával el tudunk számolni mindenről. Addig ezeket a kamuflátokat egyetlen nem ellenzik. akkor az azt árulják el most a kamuflátokat? Értem, amit mond, de ön, önök vagy ön a jogászokkal miről beszélnek, miközben maga a Kafkanovella jogilag nem megoldható? E e erre azért nem mert én magam nem vagyok jogász. E hogy de amit kérdezek, azt érti? Én ezt, én ezt értem. Tehát olyan, mintha egy zárba rossz kulcsal akarnának behatolni. Mert nincs is zár, vagy az nem is ott van és innentől kezdve értelmetlen az egész beszélgetés. Lehet, hogy a szemben értelmetlen az egész beszélgetés, mert az előtt lezárták, mielőtt igazából velünk pár beszédbe kezdeményeztek volna. Ettől szüggetlenül nekünk nagyon fontos, hogy, hogy az emberek tudják az igazságot, hogy, hogy most valami ilyen, hogy kampány zajlik ellenünk, és nem arról szól, hogy mi rosszul kezdvek volna pénzeket, vagy betartottuk volna be a kampányt a vonatkozó szabályokat, mert, és, és önmagában már azért az is mutatja, hogy itt valami történ a, a dologban, hogy 18 89 óra nem volt pár, hogy megfelelztetünk a támogatásra, csak állítások szerint 24 óra alatt hirtelen megváltozott a följárás, és még egy videót is összeadhat. Ennyire abszurdó a Mert hogy 24 órával korábban mi volt a helyzet? Múlt évre körülben visszavonták a káromy szemmagatások szálfizetését, és azt mondta, hogy folyósítják. Az ezzel kapcsolatos dokumentum önöknek megvan? Hát miért ez a jelzés, hogy biztos vagyok benne, hogy ez túl kicsi, hogy nemcsak azok, azek kérdése, mert a párbeszédeset íven egyszerűbb a helyzet, mert ott megvan ez a dokumentum. Hogy ők ezt miért nem teszik közé, azt nem tudom. Hát ezt mond. Ugye, a párbesző, ők, ők jönnek aztott, ön igen. után. Igen, igen, igen. A, Belejöv, hogyha közzéteszik, attól persze még az mondhatja, tehát a Kafka, attól Kafka, hogy hiába teszik közzé, semmi nem változik. Hát ez hát, persze hát, hát, hogy a videóban ők hogy január 7-én végre hajlandóak voltunk... Uh, beszámolja a dolgokra, szóval, hanem január 7-ig ez a dátum, amikor, uh, amikor kiraptuk a honlapunkra az elszámolást, amikor nem voltak haladva kátveni túlint, és erre azt mondtuk, hogy jó, akkor viszont kiraptuk az egész világra, hiszen nekünk... Jó, a jobbikkal korábban ugyanez zajlott. Vagy legalább hasonló. Hát, igen, tehát erre látomáltan és ugye ennyire messzire uh, ripken megy, uh, fogában nincs, hogy mi fog, fog történni, de hogyha kapkatotának hogy, hogy annak játszani, akkor, akkor, akkor hajrá, nekünk uh, tényleg Semmik itt való nincsen, és innentől kezdve itt a fogjuk végénni ezt, ezt a játékot. Ha ennek állami támogatás visszavonása lesz, vagy hogy, vagy hogy nem kapunk több pénzt az államtól, akkor ennek ez az ára alapvetően nem, ez nem a pénzre szól. Nekint sokkal fontosabb az, hogy mindenki az eljúsulnak ír, hogy milyen politikai eszközöt él egy állami szerv, miközben azt felítja, hogy nem politizál, és, és az a fontos számít, hogy mindenki tudja, hogy tisztán átláthatóan el tudunk számolni minden egyes billőre, amit valaha adó, adóforintokban De nagyjából arról beszélgettünk, hogy ma oda jutunk, hogy a Momentum céljai fontosabbak annál sem, mint hogy ezt tisztázzák, mert hogy ez tisztázhatatlan, és most abban bízunk, hogy az emberek ezt megértik. Nem vagyok benne biztos, hogy ez tisztázhatatlan,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 E ezerféle módon lehet kommunikálni az emberekkel. Az... Hát arról nem beszélünk, mire az igazságszolgáltatás szolgáltatás kerekei eljutatják önt a végeredményig, hát addigra a szakára nem is fog kinőni, mert ön nő, de könnyen lehetséges, hogy több gyermekes nagybomba lesz. Lehet, de nem is feltétlenül az a végeredmény, amikor a bíróság megállapítja hogy nekünk a, a, Tényleg a legfontosabb az az, hogy az emberek lássák, hogy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 Hát legszámítva, ami ebben az összefüggő szövegben is benne volt. Ha azt adnak veszük, akkor ez is az. Nem, és nem ilyen konkrétumat nem tartalmaz. Tehát vég, végállításokat tartalmaz, hogy, hogy mi nem számoltunk el átláthatóan, tílkes. Hogy külföldi finanszírozásra élt. de hogy mire hivatkoznak, hogy mi alapján arra semmi, egy szóvásra sem hivatkoznak, sehol sem, hogy, hogy pontosan mivel állapították ezt meg. Ugye azt mondja, két mondatot mond, azt mondja, az egyéni előtek által a Momentum mozgalom javára lemondott központi költségvetésben biztosított támogatás felhasználása. Szabályszerű volt, másfelől meg azt mondja, a Momentum mozgalomnál a központi költségvetésben biztosított támogatások felhasználása nem volt szabályszerű. Igen, és akkor jutottunk el tényleg a kafkai történet között. Szeretne külföldre jutni? Vissza? Én nem gondolom, hogy ez a történet lesz az, ami miatt én mondjuk úgy döntenék, hogy visszaköltözöm. Hát nem úgy értem, mert el... hát második helyen van. Elvileg. Igen, ja, ja, az egyetlen, nem, nem így állok. Nem. A, az Európa Parlamenti Isztán való második mert ha be is jutott, az ember nem jelenti hogy külföldre költözik az ember. De két lakivá vál és válik, és Például, én aracsis Tiborral nyolc éve beszélgetek, és látom azt azért, hogy korábban sem volt szűk körül, de biztosként azért másképpen gondolkodik, meg a hazájához is másképpen viszonyul az én szememben pozitívan egyébként, mint ahogy itthon volt, és nem és csak szórakozásból utazott külföldre. Hát azért nekem soha nem volt szerencsém, és nem is lesz soha szerencsém fideses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 Engem, magyar emberek fognak megválasztani, ha megválaszolnak, úgyhogy én azt a hogy egy időm mégis sok nélországra szeretném majd Rémálom lenne egy mozgalom, egy Momentum által is támogatott kormány esetén, ha meglátná, hogy az akkori áznak is volnának hasonló mozdulatai, amiket egyébként le kell állítani, mert hogy az ÁSZ már csak ilyen? Ha most arra után, hogy esetleg Momentum kormány akkor mennyire szólunk majd bele az ÁSZ működésébe? Én nem szeretném egy olyan momentum kormányba, hozz bármilyen szintű közöm lenne, vagy hogy nem szeretném, hogy a momentum úgy kell hogy kormányozni, hogy az alapfázetek nem változnak meg annyira, hogy ezek a szerveknek tudnának tudja működni. Én nem gondolom, hogy egy momentum kormány alatt egy ilyen történet, megtörténhetnek. Az jut én... az eszembe tudja,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 Engem arra neveltek, hogy, hogy, hogy, hogy alapvetően senkitnek támadják még akkor sem, hogyha úgy érzem, hogy engem ez az ember megbánthat, hanem próbáljak meg a lehető legemberibb módon megtudni, hogy mi a problémája velünk. E, Valszegy semmilyen választ nem kapnak tényleg. Hát, erre nagyon sok példát láttunk, e, akár az elmúlt napokban az MTVS székház valahint belül, amikor félberedet próbálja meg az igazságot, vagy legalábbis pár kérdésebb választ találni, az épületfeleim belül, akkor hogyan mondják ugyanazt a három propaganda mondatot kibújva az igazi válaszok alól, majd azt hiszem, hogy sem válaszolna igazán semmilyen feltett kérdésre. Engem igazából csak egy dolog érdekelne, de hát ez, ez meg az, az, amit nem belem kell megosztani, hanem saját magával, hogy hogy az oda lelkismeretővel. Nagyon mondani, jól beszél, a tévés példát azt én nem venném elő, de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 Tehát ha van... Ka... Öreget, van... Ez egy politikatörténeti pillanat a videó, amit az állítság Van kafka, van kafkább és van legkafkább. Hogy ebben most hát, tehát, hol úgy, tartunk, azt ember nem mondja meg, Poszler tanárú sajnos meghalt, megkérdezném tőle, ha egyébként válaszolna, de amikor, dek Frankon, amikor tegnap hallgattam a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 oszegyési képviselői választási kampányra közt. Ezt leírja, közt, leírja de azt az is írja, hogy a párbeszéd, párbeszéd nem létezett... Magyarországét nem bocsátott adatot az ellenőrzés rendelkezésre, amit a párbeszéd Magyarországi párt nem biztosít. Igen, ez nem van a következő megállapítás, a párt nem bocsátott adat az ellenőrzés rendelkezésére, ez sem igaz konkrétan, hogy nem. December 10-én minden adatot a rendelkezésükre bocsájtottuk. És az határidőn um, belül volt? Az már nem volt? A bíró akkor már nem fújta le a meccset? Hát nézze, az állami számfőszínűleg saját határidőket tartsuk nyol, a, a választások után egy éven belül meg kell vizsgálni a pártokat. Tehát ha ilyen formán nézzük, akkor teljesen a határidőn belül van. Nyilván az állíthat saját határidőket. Ugye az állíthat egy olyan szervezet, amelynek saját jogértelmezése van, nem lehet a döntései fellebbezni. Tehát ilyen tény, ő áll időket, de ugye itt ő azt mondja, hogy mivel minket nem talált meg, ezért mi nem számoltunk el, hiszen hibatalosan nem talált meg minket. Miközben persze Jó, tegnap még tegeződtünk. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha netán véletlen nálam lenne egy olyan levél, amely arról szól Domokos László tollából, hogy felfüggeszti a felfüggesztést, akkor most mi történik uh, ahhoz képest hat nappal, 5 nappal később?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 Így van, tehát itt semmilyen bizonyíték nincs, pontosan azért, mert nem folytatták le az ellenőrzést, azokat a papírokat, amiket mi azt hát azokban nem foglalkoztak, illetve volt, amivel foglalkoztak, mert a székhelypapír azt észlelték, azért függettették fel múlt Igen. tegnap vagy tegnap előtt, de a számlákat, a leadott bizonylatokat, a...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 Teljesen nyilvánvaló itt az elfogultság, és teljesen nyilvánvalók a célok, amelyeket említettünk az a két cél, hogy el lehetetlenítsék anyagilag ezeket a pártokat, és lejárassák őket. Én nagyon szomorúnak tartom, hogy független állami intézmény uh, erre a Fidesz meghosszabbított kezévé válik, okay. és arra használ, hogy... Oké, okay, nem oké, megfelelő rész Mi lesz?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 és, vagy az is az elszenvedője és hát, Oké, az el... ügyészségnek ha továbbítják tételező fel hogy a héten nem nagyon tudom elképzelni miért kéne vele nagyon tesz akkor az ügyészségnek az ügyben ez ügyben neki van-e eljárás vagy van-e eljárni valója, vagy sem az mennyi időn belül kell, hogy megtörténjen? Hát ez az ügyészség dönti el még egyszer mondom magában a jelentésben nincs benne az ügyészségre utalás csak a közdeményben ez is azt mutatja, hogy ez egy triprangos politikai jelentés amelyben muszáj volt belerakni az ügyészséget. Kétségtelen, kétségtelen. Az, az a közleményben van is, igen. A dolog közben meg valószínűleg semmilyen jogi alapja nincsen ennek. De mi egyébként örülnénk, hogyha ez, ez nem a, kikerülne az állami számvevőszéknek a hatáskörre, mondjuk sokkal az ügyészséggel vagyunk előrébb, mert ott is véletlenül egy egy volt képviselőjelölt vezeti, de mi örülnénk, hogyha ezt egy független fórum el tudná bírálni, és lehetne szellebezési lehetőség az állami döntései ellen, de még erre sincsen lehet. Igen, hát Donátornak azt mondtam, hogy ő nagy lesz, te meg nagy leszel, de hát meg fog emelkedni az átlag életkor, és még egy nagy is érhet el nagy sikereket. Én már azt csak a temetőből fogom figyelni, de hajrá. Köszönöm a beszélgetést, nagyobb mértékben sajnálom az apropót, mint tegnap. Én is köszönöm. e Oliviót hallottak. Hírek következnek itt, a Civi Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlem, Berényi Attila vagyok. Több mint 43 ezer magánszemély összességében immár az 5 000 milliárd forintot közelítő vagyonát fialtatta. 2018 végén a hazai privát bankári szolgáltatóknál írta meg az Mfor.hu. A vállalkozásaikból származó osztalékok és üzletrészeik eladásai, valamint a munkajövedelmeik szépen növelték a tehetős családok kasszáját. A 16 privátban szolgáltató által kezelt vagyon 2018-ban több mint 10 kal nőtt. A Magyarországi Háztartások nettó pénzügyi vagyona 43.640 milliárd forint volt 2018. szeptember 30-án a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint. Az Európai Bizottság felkészült arra, hogy az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az EU-ból, mondta el az Európai Parlament plénuma előtt Franz Timmermans, a testület elnöke és Michael Barnier, az EU Brexit főtárgyalója. A brit parlament keddeste óriási többséggel utasította el, a kilépésről szóló az EU által is jóváhagyott megállapodást, így ismét teljesen bizonytalanná vált a Brexit sorsa. Egyébként sem a Brexit elhalasztását, sem újabb megállapodás tervét nem húzták elő a fiókból. Donald Tusk a tagállamokat tömörítő európai tanácselnöke a szavazás után a Twitteren kritizálta a briteket. Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke is sürgette az Egyesült Királyságot, hogy tegye végre világossá a szándékait, mivel lassan lejár az idő. Piacra dobták a nasit, ami fokozza a nemi vágyat. Idehaza ne keresse ezt a boltokban, egyébként Valentin napra időzítik majd a bevezetését külföldön. A leírás szerint a chipsnek nem csak a fűszerezése egyedülálló, hanem különleges burgonyából is készült. A készítők azt mondják, hogy aki fogyaszt a chipsből, annak a testén, idézem, provokatív változások fognak végbe menni. A chips ízei főleg a méz és a chili paprika lesznek, ez a két íz egymást kiegészítve éri el az említett hatást.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 ez egy hatalmas luxus. Nem itt van a helye ezeknek a P pluszer parkolóknak. Ugye a Mint hogy hivatalosan program, mert... ugye ez nem is volt P pluszer parkoló, tudom. Hivatalosan mert. nem is volt P pluszer parkoló. Hivatalosan viszont P pluszer parkoló lesz az a parkoló, amit az M3-as bevezetőjénél a Liget projektnek köszönhetően kell kialakítani. Ugye ennek a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 az egyébként tiltakozók által el nem fogadott, de természetesen többször lefolytatott társadalmi egyeztetéseknek köszönhetően, konkrétan a Liget Park fórumoknak köszönhetően. A táépítészeti tervek megváltoztak, és annak érdekében, hogy ezt a kb. 1500-2000 négyzetméternyi többletzöld felületet meg lehessen a parknak, kezdeményeztük, hogy a Városliget üzemeltetési központja az nem a liget uh -huh. Ez az, amiről szintén, erről viszont talán a múlt héten is szótejtettünk, uh -huh. vagy ha nem, akkor ünnepek előtti utolsó alkalommal a Városliget zértő üzemeltetési központja egy meglévő épületbe a Herminaut túloldalára költözik.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 És nem jön létre, és itt tulajdonképpen másodpercek alatt eljutunk oda, ahol a part szakad. Ez abszolút, ez abszolút. Így van. Ugye. Azért a még a az kérdés az egy izgalmas kérdés, tehát én bízom benne, hogy a jelenlegi jogszabályok, amik világosan meghatározzák, hogy milyen darabszámokat kell a városligetbe építeni. Ez ugye nem csak a városligetben, hanem mindenhol. Tehát ugye a, a építési jogszabályok, a helyi építési szabályzatok ezeket pontosan bemeszik. Azonban, vajon milyen átalakuláson megy át majd a közlekedési kultúra az elkövetkező években, vagy évtizedekben? Vajon ezek a garázsok mondjuk a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 közlekedés, fejlesztés a jelenlegi forgalmi terhelésekre adott mondjuk Jó, Ha mégis van, a szerző változó. csak arra kíváncsi, hogy hát ha a fiala kiszedé a Györgyevicsből azt, ami neki nem sikerült, lehet tudni, hogy mennyiben csökken a parkolóhelyek száma ezügyben a 800-ból? Ezt én most nem tudom fejből megmondani, természetesen lehet itt pár tíz darabról van szó összességében. <tos>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 A Városliget és a 14. kerület viszonyában a, mondjuk a polgármester és az IRT viszonya az azt gondolom, hogy ez egy harmadlagos kérdés, bár egyébként szerintem e, mindenképpen kultúrált és, e, és normális viszonyát. Itt alapvetően a Városliget, mint közpark és a 14. kerületi lakosok viszonya az, ami... Kizárólag kizá erre kérdeztünk. Kizárólag erről kell, hogy szóljon a történet. Én úgy látom,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 az állami tulajdonban lévő városlig egy ZRT között egy teljesen kultúrát is normális együttműködés, teljesen kultúrát is normális beszélgetésekkel fűszerezve. Én magam is többször az önkormányzat tisztségviselőivel euh, euh, egyeztettem, beszéltem, polgármester úrral is többször euh, beszéltünk. Természetesen vannak kérdések, amiben alapvetően nem értünk egyet, de, de ez nem azt jelenti, hogy itt valami méltatlan vita zajlik ebben az időben.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 csatorna és vízvezetékeket építünk, akkor mellé milyen közúton alagutat kell végigvinni, hogy azon aztán utána, ha megváltozik a technológia, akkor 5 év múlva, 10 év múlva egy optikai szál kihúzásával és egy új behúzásával, anélkül, hogy föltörnünk a beton, ezt oda lehessen építeni. Itt tartunk most. Ennek az egész digitális ökoszisztémának a modellezése, ami egy ilyen nagyon nehezen megfogható szó vagy kifejezés, de hogy legyen wifi.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 Én még nem nagyon hallottam, vagy nem hallottam olyan beszélgetést, ahol meg lett volna. Kétségtelen tényleg, hogy máshol nem is beszélsz ennyit, vagy más a város Városlégettel kapcsolatban, hogy egyfajtában az ellenzéki sajtó alaposan, vagy nem alaposan, ezt nem tudom megítélni, és a magam energiában nem is tudom, én nem vagyok egy, ebből a szempontból, nem vagyok egy investigatív újságíró, nem bújom a cégjegyzéket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 ezek a vonatkozó jogszabályok alapján nemhogy miért, hanem miért Európai Unió eljárások Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag Spanyolországtól Olaszországon keresztül bárki jelentkezhet, ugyanis maga a közbeszerzési eljárás ekként van meghirdetve. Tehát ebben az ügyben nekem teljesen tiszta a én ebben nem gondolom, hogy bármilyen magyarázkodásra kellene, hogy kényszerüljek.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 tehát nálunk mondjuk egy, egy, egy néprajzi múzeumnál természetesen van egy vezérigazgató megismerkedtem is személyesen is Kemecsi Lajosú hát, szerintem hatalmas érmény egy fantasztikus ember tehát egy néprajzi múzeum kivitelezésénél van egy vezérigazgató helyettes, aki ezért a részleti beruházásokért felel, ugye Sági Attila, van egy projektigazgató közvetlen alatt, aki több nagy projektért felel, és van alatt a projektigazgató alatt pedig egy projektmenedzser, aki konkrétan a beruházásokat irányítja a helyszínen. De nincs házon belül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 Tehát ez mindenképpen sok sikert, hogy De ahogy jól tudom, ehhez még előtte mindenféle előválasztás... Ó, persze, persze, az, persze, persze. Talán a helyzet előállható. Persze, persze, de most figyelj, én önmagában az a helyzet tudod, hogy neked van egy feleséged, és akkor valakit én bemutatok nektek, hogy akkor neked nem mindjárt az jusson az eszedbe, hogy egyébként ő majd hogy fogja elszedni a feleséged, ezt így nem lehet élni, vagy lehet, de nem érdemes. <hállal> <hállal> Tehát én is... Hát minden esetre Izgalmas, izgalmas önkormányzati választások elé nézünk, én minden jelöltnek nagyon sok sikert kívánok ebben a ügyben. Jövő hét, remélem, hogy a Városliget a lehető legkevésbé lesz kampánytéma, bár az óbuda jámos könyvek mellékletét is átlapozva az a hat, hogy támad, hogy ennek nagyon kicsi a valószínűségem. Köszönöm a rendelkezésre állást, a jövő számítok rád, lehet, hogy privátim is megkerestek, hogy egymás szemébe nézzünk, de nem folytatnánk olyan beszélgetést, ami egyébként másnak ne lehetne hallani, csak nem állandóan adásban vagyok, jó? Köszönöm. Ja, van, köszönöm. Szia. Szia. Nem hasonlóan, vagy hasonlóan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 Valószínűleg magammal, mindig velem van a nagy Közben nagy nehezen, de megfontolta a Winter, mondta a -tel telefonszámát, amit szerintem kívülről tudod, csak nem akarok mást felhívni. Ilye. Ilye. Mindenkinek van egy Jaj! Ilyen azért hajolok le.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 Abszolút, és egy kicsit félek is tőle, mert ugye olyan világban élünk, amikor itt a hallgatók is... Eh, nem kell félni, de, mert a beszélgetésében semmilyen módon, állítól, módon nem, nem jelentkezik. És hogy mentesen is ugye innentől kezdve másképpen fogják értékelni a mi nem vagy másképpen értékelhetik akik is. Eddig, is. Hát ilyen világban akik, edd, jól akik eddig így értékelték, ezen túl, ez, ezután még inkább így fogják. De a kéfejlődésének van egy olyan hallgatósága, és ők a hallgatók akik és ezt.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 Kiderül, hogy ő is számom hogy megígértem neki. Betelefonalt is mondtam, hogy ezt ne nekem mondjál, hát, ha öntől akar kérdezni, akkor... kicsönk. Hello, emlékszik még arra, hogy akart valamit kérdezni, a Winter Mantel? Jó, csak jöjjön közelebb a telefonhoz, mert már a Donát anna miatt kritik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 Feltételezésem szerint ő abban nem nyújtott segítség kezdet. Ugye arról van szó, hogy milyen aláírás gyűjtés folyt relatíve, vagy majd ön megmondja, milyen közel az újpesti piachoz, ami egyébként az ön megítélése, vagy a piac megítélése szerint az ottani normális hétköznapi életvitelt befolyásolta, korlátozta a megfelelő rész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 És nem csak a arra piac... emlékezem vissza, hogy éppen arról volt szó, hogy hogyan akarja távol tartani a pártvitákat, és ennek kapcsán volt szó, ön említette, hogy folyik az aláírásgyűjtés, és az történetet, de, az történeten, az semmi, de... Baj, de nem... Te, semmi baj nincsen az aláírásgyűjtés. Hát ez is egy kiferdítés a, a dolgoknak, hogy itt mindenki el akarják folytani a demokrácia csiráit és a többi. Semmi baj nincs az aláírásgyűjtéssel. A piacvezető úr, én, mert érdeklődtem minden jegyzőnél, hogy mi történt meg a...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 Időszaki vásárt, ebben az időszakban fenyőfa vásárt, aztán azt követően pedig ilyen szilveszteri, meg egyéb kelléket árusító ideiglenes vásárt működtek ezen a területen, és ezért a piac az önkormányzattól úgymond kibérelte ezt a közterületet, és az onnantól kezdve uh -huh. ők vannak birtokon belül. Ez egy vita, és ebben én is nem is szeretnék belemenni, hogy akkor ez közterület, vagy akkor természetesen közterület, de akkor a piac rendelkezik vele, Lehete, és hogyan zavarni, vagy miként zavarni. A piac,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 szakszerűen és szakmai a. Hát nem ez el, akkor, be, nem ez következett nyilván, be. Mert... Nyilvánvaló a harmadik keleti tévészékházban is e, e, jogszerűen és szakszerűen járt el. És annak meg nagyon örülök, annak meg hatam, az, az, az egyébként az a legszízebb hogy ezért az ellenzéki pártok résztéről, meg aktivistáik és szimpatizánsok résztéről számtalan formában és számtalan helyen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 Természetesen. De Jó, éte, e, te csak azt akar mondani, hogy Spirk József nem azt mutatta a cikkében, mint hogy ennek örülne, hanem ott akkor már az ostor az másra csattant. Arról nem beszélve...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 de hát a jegyzőhez, ugye mivel a jegyzőhöz bejelentés érkezett miatt az elmulasztás miatt, vagy mit tudom én, ezért a jegyző ezeket a ellenzéki pártokat, akik bejelentés nélkül végezték ezt a tevékenységet, szóbeli, hogy hogy mondják ezt, tehát hogy ilyen figyelmeztetésben részesített, tehát semmiféle büntetés vagy egyebet nem alkalmazott, és egyébként formai követelményként, mert állítólag az ilyen típusú papíroknak tartalmaznia kell, hogy egyébként, hogyha büntetés kiszabására került volna sor, tájékoztatásként közölte, hogy egyébként az önkormányzati rendelet, az így, ezekkel a passzus az ezt a Ugye a jegyzős a, a polgármestert. Senki nem fenyegető, tájékoztatta formai kötet követelményként ebben a határozatban vagy végzésben... Ugye mint a polgármester... maga a jogszabály egymástól függetlenné teszi jegyzőt és polgármestert, azt a jegyzőtől kellene meg. Kérdeznem, hogy végül is ezt miért nem fogadatosította erre a kérdésre, ő nem is tud és nem is akar Hát azért, válaszolni. mert egyébként a jegyző sem akar, szerintem, mert a, persze a jegyző az önálló ö, ö, ö, jogkörben jár el, tehát ebben, hogy hogyha abban a levélben vagy ebben a határozóban, mit a jegyző, abban a polgármestnek nincs lehetősége beleszólni. De, de nyilván, igen, igen, igen, igen csak megerősítem, nyilvánvalóan a jegyző is azt gondolom, hogy... hogy, hogy, hogy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 Nem, nem, nem, nem volt ott, vagy nem át rendelkezésre, nem tudom, Honolulukban volt, nem tudom mi. Hát én nem, nem tudom, hogy nekem nem szombaton, vagy vasárnap hétfőn keresett, ö, nem tudom, hogy nekem kell -e szombaton ö, egy ilyen csipcsup ügyben, ami egyébként abszolút nem az én hatásköröm, tehát sem piacvezető nem vagyok, semmi edző nem vagyok. Ö, nyilvánvalóan értem, hogy miért kevernek bele engem, én nem hiszem, hogy... hogy, ne, hogy, hogy, hogy sok minden benne van a munkakörökben, sok minden benne van az én személyes meggyőződésem, hogy mit kell egy polgármesternek, mit nem. Szerintem egy ilyen történet habosításához hétvégén nem biztos, hogy nekem jó hozzá kell Hogy egyértelmű legyek az ön számára is, és más számára is tökéletesen értem, Várkonyi Gyulát is értem, azt szeretném mondani, hogy szeretnék egy olyan országban élni még aktívan, amikor ön azért áll rendelkezésre egy ilyen szituációban, mert tudja, hogy ezt a beszélgetést másra, más ügyekben, részeiben nem fogják felhasználni. Nem voltam félérthető. <hül>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 de nagyon fontos, az ön kollégái önt pontosan tájékoztatták, ön pedig most megtudhatja, hogy az én ügykezelésem ebben az esetben úgy működik, hogy kizárólag azért van ott, hogy egyébként emlékeztessen rá, mert egyébként nem... Én azt gondolom, hogy ha az átteretett volna ebben az ügyben eljárni, akkor mielőtt, vagy a HVG, vagy bárki Mielőtt leírja azt, hogy az új, Újpesti két millió forinttal fenyegetti uh -huh. a segény uh, uh, uh, aláírásgyűjtő ellenzéki pártokat, még mielőtt ezt megjelenteti, előtte kér tájékoztatást, uh -huh. akár a jedzőt, akár tőlem, hogy az, mi ez, hogy lehetőséget ad arra, hogy elmondjuk és tájékoztassuk őt arról, hogy itt senki nem fenyeget semmit, hanem egy formai követelménynek tesz eleget a jegyző, amikor tájékoztatja az érintett feleket arról, hogy milyen szankciót is lehetne alkalmazni az önkormányzati rendelet szerint, ezt én azt gondolom, hogy talán érthető. Tehát én ezek, számra ezek, ezek utána nekem senkit nem kell ö, figyelembe vennem abban tekintetben. Ha nem, ezt két, két, két, két dolgot gondolkodom, az egyik az, hogy vajon én mindig betartom ezeket a szabályokat, másrészt meg hogyan jött létre ez a rendszer, de az, amiről ön beszél, egy optimális dolog, ö, minden sajtóorgánumra vonatkozhatna kormánypártira és ellenzékire, hogy ennek eljönne az az ideje, amikor ez lesz majd a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 én hol? kerestem, de ezt hol találtam volna? El, fogom, el, fogom, ja. küldeni, el fogom küldeni. Szerintem, hogy ott arról van szó, hogy valakinek a halálához hogyan járul hozzá az újpesti a a, vezetés gondatlansága. Mondom, igen, igen, így. Pontosan az a Egy idős hölgy a férjével ment a piacra. Ez már eleve a hatalmas tény, mert a piac, amit gyalázni kell, ugye ellenzék oldalon, a mentők tájékoztatása szerint rosszul lett, elesett.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 ami nem is ott készült a baleset helyszínén, vagy hát a, a, a, a tragédia helyszínén, hanem egy 50-80 méterrel odébb illusztrálandó, hogy milyen állapotok vannak, és hogy lehet, hogy a botlok meg. Beleírták, hogy lehet, hogy a, a, kerítést, okay. tehát, hogy a, a, a kerítést tartó betonbakban esett el néni, de Elírják, odaírek, nincsen kiírva, hogy a gyalogos forgalom a túloldalon, Sat többi, sat többi. Tehát csak olyan sugalmazás, mint itt valakinek szendékos vagy védlen mulaszása okozta volna ezt a szerencsétlen helyzetet. Aztán utána, amikor 10 perc, negyed óra, egy óra múlva lebuknak, mert kijön a mentőknek a közleménye, akkor utána pedig gyáván elmenekülve rákenik, hogy hát a szemtanúk.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 Itt it, 2990 it, óta működik az önkomisztás. Volt már ilyen polgármester vagyok, én is polgármester, volt ilyen összetételű képviselet, olyan összetételű képviselet. Egészen 2013 végéig itt normálisan mentek a dolgok is. 14 ami óta, amióta kiderült, ugye, hogy itt nem az MSZP fogja adni az országgyűlési képviselőt, hanem a DK és itt egy belső hatalom hatalomátvétel, meg egymásnak is bizonygatni akarják, hogy ki az erősebb és ki tud nagyobbat belerúgni a, a, a jelenlegi városvezetésbe, azóta, azóta van ez a hangulat. Itt is hosszú évtizedeken keresztül normális Újpestért végző, nem mindig egyetértésben, néha vitánkkal övezve, de egy normális hangulatú működés volt. Ez, ami itt most az elmúlt egy évben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 az újpesti polgármesteri hivatalban van egy rendkívüli közgyűlés, utasítása munkatörvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100 os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társadok vezető tisztségviselőinek, előterjesztő Pernecki László önkormányzati képviselő ez délben lesz, alulíró Szabó Balázs a jobbik magyarországi mozgalom újpesti szervezetének alelnöket támogatom a Mellékelt ellenzéki előterjesztés és annak rendkívüli testületi ülésén történő sürgős tárgyalását. És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 És akkor van a rabszolgák is. a törvény számot kellett volna, Igen. Jó. Igen. Más lehet, hogy izé megszólnod nem jött. Oké, akkor itt van az úr, ebben korrigáltam. Most hallják egymást. már. De nem megszüntettem. Elvileg hagyják egymást. Halló. Halló. jó reggelt. J -j -j, jó reggelt kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek önnel.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 Hát a Dép-szigetnek a nagyobbik része az egész 23. as körethez tartozik, tehát az északi vasúti összekötőhíd. Az a baj, hogy én magamat hallom. Uh, hallom nagyon uh, rem, rem, rem, akkor visszavettem. Most már jobb? Uh, igen, abszolút. Jó. Én voltam uh, a hibás, elnézést.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 aztán utána jön a. Itt el kell, a hallgatótól, mert nem lesz már újabb visszakérdezésre mód. A fővárosi, a fővárosi csatornázási műveknek a, a tartalékterülete, majd az alatt a jelenleg is működő háromfázisú szennyvíztisztító telep, és attól lefele jön, kezdődik, a, van egy ártéri, ártéri erdő, és kezdődik a népszigetnek a, a része, ahol szintén a régi, hajógyár és a hozzákapcsolódó kapcsolódó területek is magánkézben vannak, és, és, és ott újpesti ingatlan tulajdon nincsen. Szerencsére egyébként az Észak-Íveset és Összekötő Híd magasságában most már két ilyen vendéglátóhely is a kapuit, hasonló módon, a mint a római parton. De ezekből a fizikai adottságokból Következik az, hogy viszonylag kevéssé a legnagyobb okay, a kevéssé látogatható a. Két az dolgot az szeretnék még napal. így, mert e-mailt e is találtam. Az egyik az, hogy ha ő már említette a Dunaplázát, hát figyeljen, ahogy apukám mondaná, a gálája menjen ki annak, aki például ott a hármas metró felújítása kapcsán, mert kérdeztem a Honpolától, mi rendszerese valami ismeretlen okból, de én vagyok a bűnös, mindig a Dunaplázában járunk moziba talán, azért mert ott van hely. Önök egyfajta a Dunaplázában megjelentést hallanak, e, terméfegyenítés volt.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 tehát ez nem függő, egész egyszerűen felhasználva az, hogy ott építkezés folyik, az minősíthetetlen. Hát sajnos ugye ezzel folyamatosan küzdünk, és ebből látszik, hogy bár nyilván az itteni a Néjújpest engem támad, miatt, hogy ilyen -e állapotok előfordulhatnak, nyilván zugróban van pedig a karácsony gegelyt, ezekkel az állapotok, meg természetesen Tóth József a pederős, nyilván ironizáltam, de igen, sajnos, hogyha valami le van telketerítve, és építési területnek minősül, akkor magánk az építési beruházást végző, és azok kollégái sem nagyon vannak tekintetben. semmi. Igen. Abban, a, abban a pillanatban új, ö, állampolgár társaink néhányan természetesen csak a szűk kisebbségre, de, de mégis látványos módon azt gondolják, hogy onnantól kezdve akkor illegális szeméttelepet le, lehet létrehozni. Én mindenhol és mindig el szoktam mondani, nem mint találtam ki,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 el tudja vinni magával a teli üdítős palackot, el tudja vinni magával a szalonnát, meg a bográcsot, meg a mit tudom, hogy mit, akkor miért, ne, miért kell utána nem, az nem, nem a Dunaparton? Nem a miért nem tudja a Dunaparton is megtenni? Ha valaki meg tudja venni az új ágyat a boltba, és el tudja hozni magához, akkor a régi idő, miért úgy válik meg, hogy kidobja azonban? Benát az voltam telé. az Uzsokiban, az Uzsoki utcánál találtam valami számítógépnek a.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 Most, ahol itt állok, egyébként egy, egy kis utca zsákutca végén is itt fekszik kettő, mert egyébként a nem is elhanyagolt lakóparkban uh, élők kirakták a valószínűleg a kukájuk mellé, hogy majd elviszi az FKF, de mivel olyan szél van, ezért most így hevel. Van itt ez egy kérdés, uh, ami. És csak... felhábor, felháborító a karácsony, hogy, hogy még nem tart rendezni nem? És akkor megint ironikusan mondtam. Értettem, de szerintem hogy mi is érti. <sítható> Igen. Tehát ez a... egészen hogy egyébként saját.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 Küldött egy ember önnek egy kérdést, aki férfi, és azt kérdezi. Üdvözlöm, fia Laur. Ha beszél ma az újpesti polgármesterrel, meg tudja kérdezni, mit tud a Magyar Jégkoronk Szövetség által egyik napról a másikra nézzük nélküli privát eseményé nyilvánított vasárnapi fehérvári, remélem, hogy nem vagyunk már utána, nem ez mostani, fehérvári titánok újpesti jégkoron mérkőzésével közülünk nézők közül a mentek volna a mesre, ami konkrétan lehetetlen. Mit tud erről?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 Hát megpróbálok meg utána járni. Nagy, nagy sajnálatomra, vasárnap nem tudtam kimenni a Csíkszereda elleni mérkőzésre, ahol 2 egyes arányú győzelm volt. Sikerült most az idénybe legyőzni először a csíkszeredet. Megmondom, hogy fehérvára nem terveztem menni, de megpróbálok utána járni. Sportügyben nem aggódom maga miatt. <hállt>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 a következő önkormányzati választáson. Iben, egy polgármester a szándékát azt indirekt módon többször jelezheti, majd pedig amikor a, az őt támogató különböző szervezetek üdöntés hoztak arról, hogy ezt a kandidálást ö, tulajdonképpen elfogadják és saját jelöltüknek tekintik, szerintem az az, az amikor hivatalosan ki kell állnia, és azt kell mondani, hogy szeretném folytatni. Ez egyébként Időben nagyjából mikor valósul meg, mikor lesz tapasztalható? Nem az ön esetében a többi jellegi hát. kormánypártok által polgármestert biztosított területeken. Ha időnként már nem beszélek annyira magyarosan, akkor ez annak az azok, ok, hogy elfáradtam. Figyelek. Szerintem ez... Jelenlőzést. <tos> <tos> mm, mm, az én véleményem szerint ez rendileg valamikor az Európa Parlamenti Választások utáni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 Én azt tudom nekik mondani, hogy ha fölmennek a honlapomra, akkor ott láthatói viszonylag jó infografikát, ami mutatja a, az általuk összerakott, finanszírozott, és aztán utána elkészült Pest és és a 18. kezdetben a nőrinci részen újjáépítendő, gyakorlatilag új sportcsalmoknak a felépítése közti fajlagos ártülemséget, ami...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 stadionokat, meg, sport, meg egyéb sportlétesítményeket építenek, akkor ennek már rögtön van egy olyan kellemes. Ugye ez kiegészül fel, azzal, a... hogy nem a... tudom mi Ami... abból az igazság, hogy milyen hitelt kellett felvenni ennek a felújításához. Semmény hitelt, hitelt, nem veszünk fel. De jól, tudja, minket. hogy a Lőrinci magazin ennek az ellenkezőjét állítja? Hát az a baj, hogy a Lőrinci magazin az a klasszikus féknyúsz, tehát Régen legalább a szocializóban lehetett tudni, hogyha megírt valamit a népszava vagy a népszabadság, akkor annak az ellenkezője volt az igaz. Tehát a Lőrinc magazin nagyon maga, azt se lehet tudni, hogy az ellenkezője az igaz, vagy egyáltalán van-e valóságtartalma annak, amit lehet. Ez a Lőrinci magazin ]nek. már egy újpesti példa volt. Ez kihez tartozik? Hát ö, teljesen egyértelműen a, a kerületi szocialista ö, ö, ö, emberekhez illetve az ő közvetlen környezetükhöz. Ugye ha bármikor szeretné az ember helyreigazítást kérni, akkor egy takarító a kispesti földszinti akciána van megadva, ami képesíthetetlen. Tehát ez, a, ez az a típusú klasszikus fake news, amikor valamit bedobnak az étterben, beszélnek róla, aztán utána eltűnnek. Őket számunk érni. nem lehet, rajta nem lehet semmit sem fogni mondtam már olyan példát, hogy ők készítettek velem elvileg egy olyan interjút, amit el se készítettek, és lehozták, hogy, hogy velünk készült interjú volt. Aztán meg, megjelentették laban, hogy én annyira nem szeretem az intézményvezetőket, hogy úgy utazom válik Erdélybe, hogy én nem vagyok hajlandó számítani, egy autóbuszra, ezért repülőre, megyek utánokhoz. Ebből a, ebből a dologból semmi nem igaz, nem is voltam Erdélyben az intézményben. tehát gyakorlatilag a műrítmagazinból azt mondom, hogy egyetlen egy hang sem, még a kötőszavak sem igazak. Abból mi igaz, mi az hogy baj, egy hogy hónapra úgy, hogy lezárnak úgy, egy sávot az ülői úton? A... Azt tudtam, hogy igaz? Ugye ez január 15-étől lesz egy hónapon át. A... Hát most erről én nem tudok, hogy őcsinte legyek. Nem vagyok mindennapos olvasója a Lőnyz magazin blogokban. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez, ez, ez már a tovább 18hu Tovább 18. hú. Akkor biztos a BKK információ alapján. Ez így van. Ezt, BKK információ alapján megmondom őszintén, hogy most <gül> megfogott János erről, nem tudok. De ez, ez, ez lehetséges, hogy miközben e e e a 18.hu van, ez Ferencváros érintési sávlezárásra kell számítani, jön a 15-től reggel 7 órától forgalmas út egyik kerületi szakaszán. Éppen illusztrálsz a lévő sávon, csak hétköznapokon. Mindjárt mondom, hogy melyik utca. Köztelek utca. Hát az 9. kerül. Igen, de, de ah, Szentkirály utca. Akkor azért, azért nem de, tudtam. Igen, de köz... Hát volna csak akkor azért tettük fel az oldalra, mert... Hogy nagy. Hogy magát az üli utat a, érinti. A felvárosban való bejutása. Igen. Mert most kicsit, nem végig fölgettem az agyomban. Nem, de, de jól. akkor jól emlékezett rá. A kedved nem rá. van. Útjának tartottam volna. Benfentes emberekkel... Volt volt egy, volt egy, csator, egy csatornaépítési projekt, illetve annak még van egy befejező szakasza a külső részén a, a kerületnek, de ilyen időjárási viszonyok között alig, hiszem, hogy ezt most uh, elkezdeni, mm. szerintem ez húsvét környékén esedékes. Jól informált emberekkel, de cseréltem ki a benfenteseket, az ember nem csak műsorban beszélget, vol, vol, hallottam azt, hogy van némi kötélhúzás,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 Ugye én azt, Ugye tudom, én azt hallottam, és ez szoros összefüggésben meg... van azzal, amit ön mondott, hogy annyira jövedelmezően működik a Budapesterport, és ott vannak számítások, tehát konkrét szám én is elhangzott, hogy a fejlesztéseket annak függvényében akarják megtenni, hogy ez a szám átmenetileg se csökkenjen. Mert pedig valószínűleg, ha valaki fejleszt, akkor átmenetileg, vagy tartósan ez a szám csökken, ugyanakkor a tulajdonosok, a részvényesek ennek nem örülnének, és ebből adódnak azok a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 azt kell, hogy mondjam, hogy jó viszonyban vagyok a repülőtérüzelmáltatőkkel és a kollégákkal. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy korrekt viszonyban vagyunk ö, egymással, de az, hogy a kerületet érintő fejlesztés és fejlesztési tervek, tehát a Terminál 3-on, most egy pár napval ezelőtt először az, előtt az airportára került ki, aztán átvették más... Ö,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 illetve ezek a, ezekhez kapcsolódó dolgokat többször is megfogalmazták már, hogy, hogy, hogy ez jelentős mértékben e, rontja a, a budapesti desztinációnak a, a megítélését az utasok körében. Tehát egyszer, egész egyszerűen ez a repülőtér ma már túlságosan kicsi a, annak az utasmennyiségnek a kiszolgálására, amelyik napról napra vagy hétről hétre megfordul a repülőtéren. És ezt be kéne látni e, mindenkinek. Tehát itt, itt fejlesztések nélkül nem fog működni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy, hogy ugye elkészült a a Pír b ugye az a B-móló. Azt a B-mólót, azt, azt én ahányszor a repülőtéren vagyok, és elmegyek mellette, körülötte, közvetlen környezetében, azt látom, és azt érzékelem, hogy ez a pirb, ez nincsen belakva. Hát augusztusban át adva a móló, és mind a mai napig,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 Az ezer dolga meg baj mellett azzal foglalkozni, hogy még, még ráfeszít a, a, a repülőtérnek a különböző dolgairól, és megpróbál itt, itt ilyen dolgokat. Repülőtérről, gyorsforgalmi útról lesz még szerintem módunk beszélgetni. Elköszönhetek, mert elfáradtam. A, a legközelebb, majd eldöntjük egy más időpontra, kell az önnel a Jó. beszélgetés, mert ha nagyon, tehát ha a csütörtök újra, mint a mai, akkor nem két és fél óráról van szó, mert két és fél óra az eltelik pikés és pak, hanem, hanem Donát annak Kocsis, Csak-e, Olívió, Györgyjevics, Benedek, új Wintermantez volt és ön. Szóval elnézést kérek a 18. kedvedtektől és öntől, hogy, hogy már egy fáradt jutottam önhez. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Viszont hallásra.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 Joj... Schenki? Most csak nincs kedvük telefonálni. Június 28-án nem tudom mi lesz, de január 28-án hétfőn este nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt boltlakájában. Bakács, Filipov, önök meg. én a belépés díjatalan. 0614890999 és 063677161 először.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 Jó reggelt! Jó reggelt reggel hallottam a Momentum kapcsán a számú vőszékkel szám, kapcsolatos beszélgetés egy részét. Igen. À, állítják, hogy székeik változott, és, és nem így utól érhetőek. Én megnéztem a Momentum honlapját, illetőleg a bíróságoknak a társadalmi szervezetek nyilvántartását. Minden ott is 77 Budapest-Rózsa utca 22 van bejegyezve 97 óta.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 egy másodperc türelmét kérem, én azt nem garantálom, hogy Donát anna rendelkezésre fog állni, de nagyra értékelem, hogy ön 3 10 kor képes volt egy 3 8 kor lévő beszélgetést felidézni, és még ilyen energiát is pazarolt rá, és ebben semmilyen negatív dolog nincs. Úgyhogy most kizárólag azon. Nem, nem, nem, de nem, nem nem nem önnek teljesen, önnek tökéletesen igaza van. Tökéletesen. Kis türelmét kérem. a rádió számáról hívom, de lehet, hogy nem tudom ismeretlen. Bár is, én vagyok ismerősben, én tennap másodszor beszéltem vele. Fölhívom saját telefonomról a kis türelmét. Várok. Csak közvetítek.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 Elhangzott a Kraszíri, elhangzott aki alapján azt hozzáírom még, hogy most. Valaki kérdezni öntől, adásban az elhangzott alapján most, fialajános. Igen. Hát várjunk egy kicsit.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 Köszönöm. Nem szeretnék olyan dolgokat megnyilvánul mert, mert utána csak korrigálnom kell, mert nem szimpáti alapján nyilvánul aljánul aljánul meg az ember. Értettem tényekről. És a bíróság Látja, a Nav aljánul. Navracs is már válaszolt is. Donáth a valószínűleg most nem elérhető. Sajnálom. Köszönöm szépen. szépen. Viszont hallászunk. Bárki más?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 Arnak én egy tízes skálán tízesre teszek eleget, mert a kejfejecsi árbuckosarából szimpátia alapján hülyeségeket nem beszéltek, vagy nem beszéltek következményeknek. Most már kitartok a műsor végig. Még hat percünk van. Van-e bárki? Más. Nem a a miért csukalást még miért megcsörd. 9 Van, Olvasom, amit Wintermantel Zsolt küldött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 Nem az utalrendező, nem, nem. Igen, ennyi ennyit tudok. Nem, nem, nem egy, nem egy Nagyon segített. sokat segített, nem ön kérem számon, csak szerettem volna tapasztalni, hogy bizonyos dolgait ön se érti, de akkor rendben van. Nem értem teljesen. Jó, jó, rendben van. Sokat segített. De vagyok. Raj... Köszönöm. Hát ez van. Majd valakinek lehetővé teszem, hogy Kejfel készítsen ebből a székből, amikor a civil rádiónak nem lesz adása.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 Ön a CV rádiót hallja a 98 mhz -en.